mazmă în limba românei. Vrăjitorul din Oz A fost odată ca niciodată în câmpiile din orașul Kansas o fetiță frumoasă, Dorothy. Se juca tot timpul cu prietenul ei, un cățeluș pe nume Toto. Într-o bună zi, pe când Dorothy și Toto se jucau în grădină, Dorothy a văzut un vârtej de vânt care se îndrepta spre orașul lor. Toto! Hai să intrăm în casă, repede! Imediat ce Doroti și Toto au intrat înăuntru, vârtejul puternic le-a luat casa și a dus-o undeva foarte departe de Kansas. Doroti habar nu avea de asta. Când vârtejul s-a oprit, Dorothy a ieșit afară din casă și s-a trezit într-un loc necunoscut. Toată lumea de acolo era foarte mică și cu toții purtau haine colorate. Dorothy a observat că erau foarte fericiți Toți se uitau încântați la Dorothy. Unde mă aflu? Acesta este ținutul al tinezilor? Bine ai venit! Ai văzut ce-ai făcut? Spuse femeia arătând spre casa lui Doroti. Dorotii văzut o femeie care fusese prinsă sub casă Putea să-i mai vadă doar picioarele care îi ieșeau de sub casă Se întristă și rămase uimită Oh, spuse Dorothy. Oh, îmi pare rău, nu am făcut eu asta. Să nu-ți pare rău! Era o vrăjitoare, iar tu ne-ai eliberat de ea. O vrăjitoare? Da, era vrăjitoare de la răsărit. Oh, dar nimeni nu ar trebui să omoare moare. Aceasta nu e o faptă bună. Păi, dreptate! Însă vrăjitoarea nu era bună pentru societate Domnule primar, ea a ucis-o pe vrăjitoarea de la răsărit Îți mulțumesc, fetițo! Primarul al tinezilor îi oferi lui Dorotii pantofii magici ai vrăjitoarei încălță Sunt magici! Dorotii îi încalță și îi veneau foarte bine Îți mulțumesc, domnule primar! Dar eu nu sunt din orașul acesta Vreau să mă întorc acasă, în orașul Kansas Nu te pot ajuta să te întorci în orașul tău Însă vrăjitorul din Oz, poate? Vrăjitorul din Oz? Da, el ajută pe toată lumea Unde locuiește? Cum ajung la el? Vezi drumul acela din cărămizi galbene? Urmează-l, te va duce în orașul Smaraldelor Unde locuiește vrăjitorul din Oz Doroti părăsi orașul altinezilor și își începu călătoria pe drumul cu cărămizi galbene. După ce merse o vreme, pe când trecea pe niște câmpuri, Doroti auzi că cineva o salută. Bună! Ești o sperietoare de ciori! Cum de poți să vorbești? Da, pot să vorbesc! Pot să fac o mulțime de lucruri! Dar nu am minte, așa că m-au pus într-un câmp să sperii ciorile! Însă ciorile au minte. Sunt mai deștepte decât mine. Vreau și eu minte ca să le pot veni de hac. Aș vrea să te pot ajuta. Dar eu mă duc la vrăjitorul din oz. El ajută pe toată lumea. Pot să vin și eu cu tine? Desigur, poți! Sperietoarea de ciori li se alătură lui Dorotii și lui Toto. Porniră împreună pe drumul din cărămizi galbene. După ce merseră o bună bucată de drum, văzură un om de tinichea. Doroti, totuși și sperietoarea de ciori, fură surprinși să vadă un om de tinichea. Apoi s-au speriat un pic văzând că omul de tinichea vine spre ei. Nu vă speriați! Sunt un om de tinichea! Nu vă fac niciun rău! Oh! Îți mulțumesc! Încotro vă duceți! Ne ducem la vrăjitorul din Oz! Avem nevoie de ajutorul său! Mă poate ajuta și pe mine? Mi-am pierdut inima! Am nevoie de una! El ajută pe toată lumea! Sigur te va ajuta și pe tine! Omul de tinichiali se alătură bucuros. Cu toții o porniră la drum spre orașul Smaraldelor. După ce merseră vreo două zile, ajunseră într-o junglă. Începură să meargă cu atenție! După o vreme de mers prin junglă, din spatele unui tufiș imens e și un leu care îl atacă pe Toto. Toto se sperie. Hei, de ce te ai speriat? Ești un leu? Da, eu sunt un leu, dar nu am deloc curaj. Oh, săracul leu! Un leu fără curaj este ca un biet câine. Da. Vă rog, ajutați-mă! Am nevoie de puțin curaj! Dorotii îi spuse despre călătoria lor la vrăjitorul din Oz. Îl rugă și pe leu să vină cu ei, în speranța că vrăjitorul din Oz îl va ajuta și pe el. După ce merseră timp îndelungat pe drumul din cărămizi galbene, ajunseră la poarta orașului Smaraldelor. Fură cu toții fascinați de frumusețea lui. Doroti păși în față și bătu la poarta orașului. Un străjer deschise poarta și îi întâmpină. Bine ați venit! Vrăjitorul din Oz vrea să vă vadă pe toți! Străjerul îi duse la Vrăjitorul din Oz. Dorothy îi explică totul și îi spuse de asemenea ce își dorea fiecare. Vrăjitorul din Oz se gândi o vreme și spuse. Am să vă îndeplinesc toate dorințele! Însă, va trebui să faceți și voi ceva pentru mine înainte de asta Ce putem face pentru tine? Știu că tu ai ucis-o pe vrăjitoarea de la răsărit Vreau să o ucizi și pe vrăjitoarea de la apus Nu am ucis-o eu, a fost un accident Știu, dar de data aceasta va trebui să îndrăznești să o ucizi pe vrăjitoarea de la apus Pot să fac asta? Cum aș putea să o înving? Sigur că poți. Cine îndrăznește, câștigă. Așa că du-te să o ucizi pe vrăjitoarea de la apus. Numai atunci am să vă îndeplinesc toate dorințele." Bine. Dar cum pot să o găsesc?" Te va găsi ea pe tine. Trebuie doar să te iei după soare și să mergi către vest." Vrăjitorul îi șopti ceva la ureche. Dorothy și prietenii săi porniră la drum spre vest. Nu aveau niciun plan cum să se lupte și să o distrugă pe vrăjitoarea de la apus, dar ca să-și îndeplinească dorințele, au acceptat provocarea. Vrăjitoarea de la apus avea un binoclu nemaipomenit. Putea să vadă lucruri de la mare distanță cu el. Vrăjitoarea o văzu pe Dorothy și pe prietenii ei apropiindu-se. Au! Fetița aceea e cu cu pantofii ai vrăjitoarei de la răsărit! Dacă pun mâna pe pantofia aceea, o să devin și mai puternică. Iar apoi, pot să fac orice vreau! Vrajitoarea și-a chemat haita de lupi și le-au ordonat să îi omoare pe Dorotii și pe prietenii ei. Lupii s-au supus și au atacat pe Dorotii și pe prietenii săi. Văzând că lupii veneau spre ei, s-au speriat cu toții, în afară de omul de tintea. Acesta și-a scos toporul și a omorât toți lupii. Toți i-au mulțumit pentru vitejia lui. Vrăjitoarea de la apus s-a înfuriat, apoi a trimis o grămadă de ciori să-i atace. Când sperietoarea de ciori l-a văzut venind, a spus Lăsați că le veniu de hack! Și sperietoarea a înspăimântat toate ciorile, iar apoi l-a omorât. Vrăjitoarea de la apus s-a înfuriat și mai tare pentru Întrucât nu reușea să-i ucidă pe Dorotei și prietenii săi Nervoasă și-a chemat grupul de maimuțe înaripate. naripate. Duceți-vă și aduceți-i pe toți la mine! Vreau să-i fac sclavi mei! Maimuțele în naripate s-au dus la Dorotei și prietenii săi Și i-au capturat pe toți într-o clipă I-au legat și i-au adus în fața vrăjitoarei de la apus Vrăjitoarea s-a bucurat foarte mult să-i vadă Dă-mi pantofia aceea fetiță! Nu! Sunt ai mei! Primarul mi-a dat mie! Nu știi cum să te folosești de puterea lor magică? Eu știu! Dă-mi mie! Nu! N-am să-ți dau! Am să-l omor pe prietenul tău, leul, dacă nu-mi dai! Nu! Nu poți să-l omori! O să-l faci animalul tău de companie în loc să-l omori! Oh! Ești o fată deșteaptă! Bine, nu-mi da pantofi. Hai cu mine! O să-ți dau ceva de mâncare! Și vrăjitoarea de la apus o duse pe Dorothy în bucătărie. Însă, înainte să intre în bucătărie, vrăjitoarea cu puterea ei magică făcu podeaua plină de apă, iar Doroti nu putea să vadă. Vino, Doroti. Hai să mâncăm ceva! Când Doroti călcă pe podeaua udă, Alunecă și unul dintre pantofi îi scăpă din picior Vrăjitoarea îl prinse și se încălță cu el ah, ah, ah, ah! Acum, Damel și pe celălalt Nu! Nu am să să-ți-l dau Damil, că dacă nu, am să-ți toți prietenii În momentul acela, Dorothy își aminti de trucul vrăjitorului De unde-i știa? Ce s-a întâmplat cu vrăjitoarea Doroti? A dispărut! Iar noi suntem liberi! Toată lumea se bucură să afle asta. Se duseră la vrăjitorul din Oz. Doroti îi povesti despre vrăjitoarea de la apus. Vrăjitorul din Oz s-a bucurat când a auzit. Le îndeplini orințele tuturor. Îi dă dus sperietoarei minte, omului de tinechea o inimă și curaj leului. Domnule! Mie nu mi-a îndeplinit dorința! Vreau să mă duc în Kansas! Tu ai pantofii magici, Doroti. lovește unul de celălalt de trei ori și dorința ți se va îndeplini! Sperietoare de ciori, omul de tinichea și leul s-au întristat când au aflat că Dorothy nu le va mai ține companie de acum încolo. Și Doroti era tare nefericită să se desparte de ei. Îl luă pe totul în brațe, lovi pantofii de trei ori și într-o clipă ajunse acasă în Kansas. Părinții lui Dorothy s-au bucurat foarte mult să vadă că s-a întors. O, oh, Dorothy, pe unde ai umblat? Am zburat în ținutul altinezilor, apoi am fost în orașul Smaraldelor. Am reușit să le ucid pe vrăjitoarele de la răsărit și pus! O, oh, fetița mea curajoasă, cum ai făcut asta? Munca în echipă, mamă! Am învățat o lecție. Cu o muncă în echipă bună, poți reuși în orice împrejurare!